Хіт Ломер. Вакансія Читає Руслан Алексію Пробігаючи поглядом по рядках, Март Мелдон відчув, як у нього пересихає горло. Приховані за товстими контактними лінзами очі декана Уормвелла, що сидів з іншого боку столу, нетерпляче зиркали на перстень годинник. Квота вичерпана! Хрипко вичавив з себе Мелдон. «За три дні до вручення дипломів?» «Е, так, містер Мелдон, співчуваю вам, але...» Відвислі щоки декана дещо затремтіли. «Зрозуміло, ваша репутація залишиться незаплямованою!» Мелдон на силу вимовив. «Вони не можуть так зі мною вчинити! За успішністю я другий в групі!» Уормвелл підняв вгору пухку долоню. Містер Мелдон, справа не в особистості. Навчальна програма студентів залежить від сум, які щоквартально виділяються на фінансування навчального процесу. Нам зрізали фонди, і теорія аналогій виявилася одним із тих навчальних курсів, які постраждали від скорочення квоти. Теорія? Але... Але я спеціалізуюся на мікротроніці. А теорія аналогій – лише не обов'язковий факультативний курс. На нього відводиться лише одна година. Декан підвівся. Барабанячи товстими пальцями по кришці столу, він промовив. Усі деталі знайдете у повідомленні, яке у вас на руках. А як бути з такою деталлю? «Що чотири роки я чекав на зарахування. І ще п'ять років я гарував як кінь!» Декан витріщив очі. «Містер Мелдон!» Голос Уормуела став суворішим. «Ми працюємо! В системі, я наголошую! В системі!» «Сподіваюся, ви не очікуєте, що ми зробимо виннято окремому громадянину!» «Але декане! Адже кваліфікованих інженерів-мікротроників страшенно не вистачає!» «Це буде виправлено, місцере Мелдон! Поверніть студентський жетон до реєстраційного бюро і отримайте там розпорядження пройти тест на профпридатність!» «Ну добре!» Мелдон з гуркотом відсунув стілець і підвівся. «Так чи інакше, я можу пройти тестування і отримати місце!» Мікротроніку я знаю не гірше за будь-якого випускника. О, здається, ви дещо забули. Наприклад, про обмеження для іспитників, котрі не отримали академічної освіти, які застосовуються під час проходження тестування з технічних спеціальностей. Вважаю, ви сприймете як подарунок тест на придатність другого ступеня. Другого ступеня? Але ж це тест для некваліфікованих робітників. Вам треба десь працювати, містере Мелдон, га? Місто з населенням, що перевищує 100 мільйонів людей, не може утримувати нероб. Та й життя в людини, котра позбавлена жетону, не вельми приємне. Декан замовк і багатозначно зиркнув на двері. Мелдон зібрав папери та вийшов. У кабінці, де проводилося тестування, було спекотно і парко. Март посовався на жорсткому сидінні, влаштовуючись зручніше, і швидко переглянув опитувальний лист. Питання 1. Яке з нижче перелічених слів повторюється частіше за інших? Собака – кішка, корова – кішка, свиня. Питання 2. Чи сподобалося б вам просити людей, які заходять до будівлі, пред'явити свою перепустку? Питання 3. Чи сподобалося б вам перевіряти бланки, аби переконатися, чи вірно там розставлені імена? Опитувальники лежать на столі, долинуло з настільного динаміка. Позначте відповіді, які ви вважаєте за правильні. Оберіть лише по одній відповіді на кожне із запитань. На виконання тесту дається одна година. Тепер можете починати. За 20 хвилин Мелдон повернувся до приймальні і опустився на лаву поруч з похмурим чоловіком, котрий стискав однією рукою кулак іншої так, ніби тримав там спійману мишу. Молодий чоловік, котрий сидів навпроти Марта у стандартному робочому комбінезоні, Витрусив цигарку зі зім'ятої пластикової пачки з написом «Державна допомога. Одноденний раціон». Запалив її і видихнув клуб їдкого диму з присмаком хімічного сповільнювача горіння. І це справжнє куриво!» Ковтаючи букви, промовив молодик. Голос у нього був високим і зривався. «Пів дюйму, ерзацтю і цілих півтора дюйма фільтра. Він покатав тонкий сірий циліндр між пальцями, кисло усміхнувся і кинув цигарку на підлогу. Похмурий чоловік, що сидів поруч з Мелдоном, трохи повернув голову. Хлопче, все це зроблено з метою протипожежної безпеки. Такі типи, як ти, мають звичку кидати недопалки абияк. Тому цигарки Виготовлено так, що вони повинні повністю згоряти і гаснути самі по собі. Ага. А якщо зробити цигарки ще на півдюйми коротше, то можна буде викидати їх навіть не розкурюючи. В іншому кінці приймальні маленький чоловічок з вухами, схожими на качани цвітної капусти, йшов вздовж лав і швидко переглядав жовті і рожеві картки. Котрій тримали в руках чоловіки і жінки, які пройшли тест. Цей чоловічок раптом зупинився перед вузьколицим типом, що сидів, відкривши рота і демонструючи всім жовті зуби. Чоловічок вихопив у типа судомно стиснуту картку і роздратовано заявив, «Ви вже пройшли тест і не маєте більше приходити сюди. Заберіть свою картку». «І рушайте в це місце! Ось тут!» І декілька разів тицнув пальцем в картку. «16 років! Я був бригадиром 9 бригади токарів у відділі технічного забезпечення!» Несподівано сказав похмурий чоловік, що сидів поруч з Мелданом. Він розщепив руки і продемонстрував Марту свою праву долоню. Від чотирьох його пальців... Залишилося лишень по одній фаланзі. Чоловік знову сховав руку. «Коли мені дали безкоштовну медичну допомогу, мене класифікували як Ай-4. Відправили сюди. І знаєте що?» Він витріщився на Марта. «Я не можу пройти ці тести!» «Містер Мелдон!» – долинуло з динаміка. «Підійдіть до столу реєстратора!» Мелдон пройшов через усю кімнату і зупинився в кутку перед столом, за яким сидів той самий маленький чоловічок. Тепер він займався тим, що вправно сортував картки. Чоловік подивився на Мелдона і вихопив рожеву картку зі стосу їй подібних та кинув марту. На картці було написано лишень два слова Непридатний. Март жбурнув картку на стіл. Мабуть, ви щось наплутали, сказав він. Цей тест під силу навіть десятирічній дитині. Може, так, різко відповів реєстратор. Однак ви його не подужали. Наступне тестування відбудеться в середу о восьмій ранку. Послухайте, я п'ять років навчався мікротроніці. Реєстратор терпляче підтакнув йому. Звичайно, пане, звичайно. А тепер йдіть і повертайтеся сюди в середу. Чи не думаєте ви? Це вам, друже, не варто думати. Реєстратор вивчаючи подивився на Мелдона. Я скажу, що вам треба, друже. Вам треба пройти корекцію особистості. Дякую за пораду, холодно промовив Мелдон. «Я ще не готовий, аби з мого мозку зробили омлет!» «Ну і захвалить же ви!» – реєстратор тичнув себе пальцем в груди. «Хіба схоже, що в мене є замість мозку?» Март невпевнено глянув на нього. «Ви проходили процедуру коректування? І на що це схоже?» «Корекція особистості? Ха, нічого особливого. У вас є проблеми з влаштуванням на роботу, корекція вам допомагає, та й всього. Я неодноразово стикався з такими людьми, як ви. І ось що я вам скажу, приятелю. Поки ви не зазнаєте корекції особистості, вам ні за що не пройти тест другого рівня. До біса тестування другого ступеня. «Я реєструвався для проходження тесту з технічних спеціальностей. Я просто чекаю!» Реєстратор закивав, постукуючи кінчиком свого олівця по зубах. «Ага, ви, звісно, можете і зачекати. Пам'ятаю, один тип чекав цілих дев'ять років, а потім пройшов корекцію особистості і за тиждень ми влаштували його на роботу». «Дев'ять років?» Мелдон похитав головою. Хто вигадує ці правила? Хто їх вигадує? Та ніхто. Вони записані в книзі. Мелдон нахилився над столом. Ну тоді хто пише цю книгу? Де я можу знайти авторів? Ви маєте на увазі керівництво? Реєстратор підвів очі до стелі. Воно на горі, на наступному рівні. «Але, друже, не витрачайте час даремно. Ви не зможете туди потрапити. Начальству ніколи сперечатися з кожним зустрічним. Це система!» «Ага», – відвертаючись, сказав Мелдон. «Я вже десь таке чув». Мелдон піднявся на ліфті на один поверх і вийшов у фоє. Глухі стіни були обвішані стендами з цитатами – по всьому фойє було розставлено кам'яні урни з піском і діжки з вкритими пилом квітами. Виходили у фойє єдині двері, сувні з полірованого металу, на яких великими літерами було написано Департамент працевлаштування. Вхід лише для персоналу. Марц спробував відчинити ці двері. Вони виявилися надійно замкнені. Окрім Мелдона, у фойє нікого не було. Десь тихо гуділи повітряні компресори. Мелдон притулився до стіни і став чекати. За 10 хвилин двері ліфта з шипінням відчинилися, випустивши повільного чоловіка в синьому комбінезоні з жовтим жетоном в руці. Він запхав жетон у дводюймовий проріз поруч з залізними дверима, і пролунало тихе клацання. Двері від'їхали вбік. Вслід за робітником Мелдон квапливо прослизнув всередину. «Ей, у чому річ?» – спитав робітник. «Все гаразд, я координатор», – швидко відповів Мелдон. «А-а-а!» робітник озирнув його з ніг до голови. «А де ваш ідентифікатор?» «У мене нова експериментальна система. Ідентифікатор витатою воно на моїй лівій ступні». «Чорт!» «Вічно придумають якусь нісенітницю!» Робітник знизав плечима і пішов коридором, що був застелений товстим килимом. Мелдон неквапом пішов за ним, уважно вивчаючи таблички на дверях. Побачив двері з написом «Секція критерії». Зупинився, а тоді рішуче увійшов всередину. Дівчина, чиє обличчя, неабияк псувала повнота, Відірвалася від паперів, продовжуючи енергійно рухати щелепами. Вона подивилася на Марта і відразу ж натиснула кнопку на кришці. «Привіт», – сказав Мелдон і спробував посміхнутися якомога приєзніше. «Я хотів би побачити керівника відділу». Дівчина продовжувала напружено жувати, не зводячи з нього очей. «Я не заберу в нього багато часу». Звісно, чуваче. «Ти не забереш багато часу!» – зауважила дівчина. Відчинилися двері, і до кімнати зазирнув чоловік у формі. Служителька ліниво вказала пальцем на Мелдона. «Він увірвався!» – заявила вона. «До того ж, без жетону!» Охоронець мотнув головою в бік коридору. Ходімо сюди!» «Послухайте, мені треба побачити керівника!» Коп міцно вхопив його за руку і витяг за двері. «Жодного спокою немає від таких, як ви», – заявив Коп. «І чого ви претеся сюди, а не йдете за вказівками на працевлаштування?» «Розумієте?» «Вони сказали мені, що я маю пройти щось на зразок електронної лоботомії, яка зробить мене настільки тупим, щоб я зміг зайняти посаду реєстратора чи вахтера». Притримай язика, балаконе!» Наказав охоронець і випхав Мелдона в фоє. "Забирайся! І поки не отримаєш жетон, не влаштовуй ніяких брудних трюків. Зрозумів?" Мелдон сидів у громадській бібліотеці за полірованим столом, зробленим під дуб. Він гортав брошуру під назвою "Корекція особистості адаптує людину до роботи". Так. Неврози виникають через напруження, яке людина відчуває на роботі, прочитав він на одній зі сторінок. Таким чином, працівник, який зазнав корекції особистості, насолоджується глибоко закладеним задоволенням, яке походить від того, що людина виконує роботу. Це задоволення вільне від непродуктивних імпульсів, які викликають внутрішні конфлікти і позбавлене плутанини марних умоглядних настроїв. Март підвівся і підійшов до столика, за яким сиділа бібліотекарка – фарбована брюнетка з безвільним підборіддям і зеленим жетоном, що бовтався на її пласких грудях. «Я хочу щось об'єктивніше», – сказав він хрипко пошепки, як заведено говорити у бібліотеках. «У цій брошурі немає нічого, окрім пропагандистської маячні». Бібліотекарка припинила бити по клавіших і вирячилася на брошуру в руці Мелдона. «Книжку видано самим відділом працевлаштування», – різко заявила вона. «У ній містяться всі необхідні відомості». Ні, не всі. Нічого не йдеться про те, хто оцінює результати тесту з працевлаштування і хто вирішує, чиї мізки. Потребують промивання. Оце маєш, бібліотекарка підняла крихітне підборіддя. І я впевнена, що ніколи раніше не чула, аби корекцію особистості описували у подібних термінах. У вас є якісь технічні дані про корекцію особистості? Ну, чи щось про політику працевлаштування загалом? Вони не призначені для всіх. Тут дівчина зам'ялася у пошуках відповідного слова. «Всіх зацікавлених!» «Сподіваюся, я маю право знати, що відбувається в моєму рідному місті. Вже майже на повний голос промовив Март. «Це що, змова?» «Ви параноїк!» Тонкі, довгі пальці бібліотекарки вчепилися в брошуру і висмикнули її з мелдонових рук. Ви з'явилися тут, голосно тупою і навіть без жетону. Доросле, здорове створіння! Її голос розрізав тишу немов бритва і привертав до Мелдона увагу інших відвідувачів бібліотеки. Мені були потрібні лише відомості. Ви, доросле, здорове створіння, що живе в розкошах, завдяки податкам, які я виплачую, ви повинні бути... Через годину Март стояв, притулившись до стіни в коридорі дев'ятого поверху, де знаходилася редакція газети «Гранд York Таймс Girl. Він подумки репетирував промову. З дверей із написом «Головний редактор» вийшов Товстун. Перегороджуючи шлях, Мелдон ступив йому на зустріч. «Перепрошую, пане, мені потрібно з вами порозмовляти». Пронизливий погляд яскраво-блакитних очей просверлив його з-під густих брів. Так, чому справа? У мене є для вас цікава історія про процедуру працевлаштування. друже, хто ти такий? Моє прізвище Мелдон. Я здобув вищу технічну освіту, ну, майже здобув. Але обійняти посаду інженера-мікротроніка не можу. Я не маю жетона, і єдиний спосіб стати його власником – це влаштуватися на роботу. Проте спершу я маю дозволити уряду прооперувати мої мізки. Хм. Товстун окинув поглядом Мелдона з ніг до голови і пішов геть. Послухайте! Мелдон схопив його за руку. Уряд з розумних людей робить ідіотів, щоб вони могли виконувати роботу, яка під силу навіть шимпанзе. А якщо ти починаєш ставити питання? Ну, досить, містере, пролунало гарчання за спиною у Мелдона. Важка рука опустилася йому на плече і потягла до виходу на пішохідну доріжку 9-го рівня. Виштовхнула за двері. Він поправив одяг і озирнувся. Кремезний охоронець із запаяною в пластик рожевою карткою на грудях поплескав Марта по коміру і привітно сказав «Ти більше тут не вештайся!» І зачинив перед ним двері. «Привіт, Глеміс!» – звернувся Малдон до маленької, охайно вдягненої жіночки, котра сиділа за крихітним чистим столом. Вона нервово посміхнулася йому у відповідь і поправила і так рівний стосик паперів на столі. «Марте, я зазвичай рада бачити тебе!» Її погляд вперся в те місце на його грудях, де мав бути ідентифікаційний жетон. Жетона, певна річ, там не було. «Але ж зараз ти маєш бути у консультанта із соціальної адаптації!» Я не зможу до січня отримати роботу. Мелдон підтяг стілець ближче до столу і присів. Мене вигнали з університету. Сьогодні вранці проходив тестування другого ступеня і провалився. Ох, Марте, мені так шкода. Вона прибрала з обличчя легку усмішку. Але ж у середу ти можеш пройти його знову. Ага. І в середу, і в п'ятницю, і ще в понеділок наступного тижня. Але чому, Марте? Впевнена, наступного разу ти впораєшся з тестом, оптимістично заявила дівчина і перегорнула декілька сторінок настільного календаря. У середу проводиться тестування на посади... посади спеціалістів із паркування машин, інспекторів з обладнання, контролерів з сантехніки... Точно. А ще прибиральників туалетів, перебив її Март. А ще ти забула про ваговиків. Там є і інші спеціальності, квапливо продовжила Глеміс. Наприклад, регулювальники вуличного руху. Так, які мають натискати кнопки і вмикати червоне світло на світлофорі. Але справа не в тому, які професії вказані в списку. Справа в тому що я не можу пройти цей тест. Чому, Марте? До чого ти хилиш? До того, що якщо хочеш зайняти одну з цих посад, ти маєш бути закінченим Бовдуром. А якщо, не приведи Боже, так вийшло, що ти не Бовдур, то тебе з твоєї ж згоди перетворять на Бовдура. Марте, ти перебільшуєш... Корекція особистості просто збільшує час реакції синапсів. І цей ефект не остаточний. Будь-коли можна повернути в колишній стан, аби керувати стандартними роботами потрібні люди зі специфічними якостями. Глеміс, я можу підробити результати тесту? Мені потрібна робота. І якщо, звичайно, я не хочу користуватися одягом, отриманим за соцзабезпечення, і отримувати два харчові пайки на день. Марте, я вражена твоїм питанням. У тебе нічого не вийде. Обдурити відділ працевлаштування – це не так легко, як ти вважаєш. Тоді зроби так, щоб я міг брати участь у тестуванні з технічних спеціальностей. Адже ти чудово знаєш, я з цим пораюсь. Вона похитала головою. Нехай тебе чорти візьмуть, Марте! Тестування з технічних спеціальностей проводиться у міській башті, у департаменті особового складу на п'ятому рівні. Ніхто не потрапить туди, не маючи принаймні синього жетону. Вона насупилась. Досить таки симпатично насупилась. Ти маєш пройти корекцію на... Мелдон здивовано глянув на Глеміс. «Ти справді вважаєш, що я дозволю опустити мій IQ до восьмидесяти, а потім піду працювати сміттярем? Ну, Марте, ти ж не можеш очікувати, що суспільство буде пристосовуватися до тебе. Ти маєш пристосуватися до суспільства». «Послухай, Глеміс». «Адже я і так можу компостувати квитки не гірше ідіота!» «Я...» Глеміс знову похитала головою. «Ні, Марте, ти не зможеш. І відділ працевлаштування знає, що робить!» Вона понизила голос. «Буду з тобою відверта. Роботи, котрі не потребують високої кваліфікації, мають бути зроблені. Але людям з живим, гострим розумом не можна доручати завдання... Котрі виконуються механічно, і з цього нічого, крім неприємностей, не вийде. Саме тому відділу працевлаштування потрібні люди, які будуть змагатися за почесне право компостувати квитки. Март деякий час задумливо смикав нижню губу, а тоді, зітхнувши, сказав Ну, гаразд, Глеміс. Напевне, я таки погоджуся пройти корекцію. О, чудово, Марте! Вона посміхнулася. Я впевнена, після цього ти станеш набагато щасливішим. Але насамперед, я хочу дізнатися про корекцію якнайбільше і повинен бути впевненим, що не залишусь недоумком назавжди. Вона шикнула на нього і дістала тонку папку зі стопки, що була акуратно складена в кутку столу, та простягла її Мелдону. Тут є все, що він похитав головою. Це я вже читав. Звичайна рекламна брошура для недосвідчених читачів. Я хочу знати, як працює апаратура корекції особистості. Потрібні схеми і технічні описи. Ой, Марте, у мене нічого такого немає. І навіть якби було, ти можеш дістати опис. Я почекаю. «Марте, я дуже хочу допомогти тобі, але... навіщо?» «Я не погоджуся на корекцію особистості, поки не дізнаюся про неї хоч щось», – рішуче заявив Мелдон. «Хочу переконатись, що вони не випалять мені кору головного мозку». Глеміс у нерішучості почала покусувати губу. «Добре», – нарешті сказала вона, – «може, я знайду щось...» У центральному архіві. Дівчина встала. Чекай тут. Це не займе багато часу. За п'ять хвилин вона повернулася з товстою книгою в обкладинці з міцного обгорткового паперу, на якій було написано МОАШ-8765-89-ЕЕК-2 -E -E Посібник з експлуатації та ремонту. І нижче. Виключно для службового користування Дякую, Глеміс Март швидко перегорнув сторінки книги Я завтра поверну Він підвівся і попрямував до дверей Ой, Марте, її не можна виносити з контори Не забувай, тобі не належить навіть заглядати в цей посібник Ти отримаєш її назад Завтра Він підморгнув Глеміс і, незважаючи на її протести Вийшов за двері. Кабінка нагадувала Марту ту, де він три дні тому намагався пройти тест у відділі працевлаштування. Лишень тут замість столу та стільця стояла висока лікарняна кушетка. Служка з пісним обличчям, вдягнений у білий халат, клацнув вимикачем і повернув він їр. «Роздягніться до поясу, покладіть одяг та взуття в кошик». Витягніть всі металеві предмети з кишень штанів. Зніміть годинник і прикраси, якщо є. Він бобонів без жодного виразу. Коли будете готові, ляжте на спину. Він поплескав по кушетці. Покладіть руки вздовж тіла, дихайте рівно і глибоко, обладнання руками не чіпати. Я повернуся приблизно за 5 хвилин. Так, з кабінки не виходите. Служка відсунув фіранку вбік і вийшов. Март швидко дістав з кишені плаский пластмасовий футляр з інструментами, витяг найбільшу викрутку і почав викручувати гвинти з металевої панелі. За кілька секунд він її зняв. З цікавістю подивився на заплутану мішанину електронних блоків, різнокольорових дротів, гвинтів, плавких запобіжників і крихітних конденсаторів. Він витяг з кишені клаптик паперу і зіставив схему з оригіналом. Товстий чорний дріт. Ось він. Март провів пальцем по схемі. І цей червоний, котрий йде до конденсатора ємністю 30 мікрофарад. Мелдон ривком від'єднав два роз'єми і поміняв їх місцями. Тоді поспішно перерізав кілька дротів, з'єднав їх перемикачами і додав до схеми ще один резистор. Тепер, якщо всі розрахунки вірні, контрольно-вимірювальні прилади будуть показувати, що апаратура працює цілком нормально. Але струми, замість злегка опалити синапси, нескінченно будуть циркулювати по проводах, не завдаючи йому шкоди. Март встановив на місце панель і прикрутив її та ледве встиг зняти сорочку, як у щілині між фіранками з'явилася голова служки. «Швидше! Знімайте одяг і залізайте на кушетку!» – наказав чоловік у білому халаті. Він знову зник. Мелдон спустошив кишені, зняв черевики і розтягнувся на кушетці. Минула хвилина чи дві, запахло спиртом. Розсунулися фіранки. Круглолиций служка взяв Марта за ліву руку, провів по ній холодним клаптиком вати і, тримаючи пневмо у дюймі від шкіри, натис на шток. Марта наче щось вжалило. «Ви отримали дозу нешкідливого снодійного», – монотонно заговорив чоловік у білому. «Розслабтеся, не намагайтеся змінити положення навушників або нагрудних контактів після того, як їх буде встановлено. Ви вже відчуваєте сонливість?» Март кивнув. У кінчиках пальців з'явилося легке поколювання, а голова, здавалося, почала повільно роздуватися. Щось холодне лягло на зап'ястя. Інший холод… Обхопив кісточки на ногах. Стиснуло груди. Не турбуйтеся, це обмежувачі для вашої безпеки. Розслабтеся і дихайте глибоко, аби прискорити дію снодійного. Голос служки віддавався луною. То ставав тихіше, то голоснішав. На мить у голову заповзла панічна думка. А що, коли він помилився і зараз перероблена апаратура... Пропустить через його мозок смертельний розряд! Але потім ця думка зникла. Разом із рештою думок все було винесено геть виром ніжної зеленої пелени. Март сидів на краєчку кушетки, а служба простягав йому маленьку пластмасову чашку. Март взяв її і пригубив теплу солодковату рідину, а тоді повернув посудину назад. «Ви маєте випити це!» – заявив чоловік у Білому. «Для вашої користі!» Март не звернув на його слова жодної уваги. Він усе ще був живий. Служка, мабуть, не помітив у його поведінці нічого незвичайного. Поки що все йде добре. Мелдон глянув на свою долоню. «Один, два, три, чотири, п'ять. Так, рахувати він не розучився. Мене звуть Март Мелдон. Мені двадцять вісім». Місце проживання – гуртожиток, соцзаберу, номер 69, корпус 2, 19-й поверх, кімната номер 1906. З пам'яттю, здається, теж повний порядок. 27 помножити на 18 буде 486. Він, як і раніше, міг виконувати найпростіші арифметичні дії. Ну, модруже, допивай цей чудовий напій і одягайся. Мелдон похитав головою. Потім поліз за сорочкою, а згодом згадав, що всі рухи мають бути сповільненими і нерушучими, як у справжнього ідіота. Він незграбно взяв сорочку і спробував вдягти її. Нічого не вийшло. Служка буркнув щось недобре собі підніс, поставив чашку на стіл, відібрав у пацієнта сорочку, допоміг вдягтися і застебнув гудзики на грудях. Клади своє барахло в кишені і пішли. Ну от, добрий слухняний хлопчик. Март покірно йшов за служкою коридором, вітаючи зустрічних безглуздою усмішкою. В кімнаті, де оформлялися документи, манірна дама середніх років, котра сиділа за малесеньким столиком, поставила печатки в паперах Мелдона і зняла в нього відбитки пальців. «Розпишіться тут», – сказала вона. Март стояв, не рухаючись, і лишень тупо дивився на документи. Напишіть тут своє ім'я. Жінка нетерпляче поплескала по паперах. Засунувши вниз вказівний палець і відкривши рота, Март почав пускати слину. Жінка глянула кудись повз нього. Дев'ять нуль один. покликала вона. Заберіть його. Мелдон схопив зі столу ручку і великими кострубатими літерами написав своє ім'я. Жінка відібрала в нього папери і ткнула йому в груди один із заповнених бланків. «Ух, я задумався!» – пояснив Март, незграбно склавши бланк, і знову засунув палець у ніс. «Наступний!» – гаркнула жінка і помахом руки відіслала Мелдона геть. Він покірно кивнув, і човгаючи ногами поплентався до дверей. Реєстратор у відділі працевлаштування подивився спершу на бланк, який йому подав Март, а потім усміхнувся до нього. «Ну що, нарешті ти схаменувся? Гарний хлопчик, гарний! Сьогодні ти отримав чудові оцінки! Тепер ми знайдемо тобі роботу! Обов'язково знайдемо! Адже ти любиш мости, Ага? Мелдон замислився, а тоді нерішуче кивнув головою. Ну звичайно, ти любиш мости, просто не можеш їх не любити. Робота на свіжому повітрі, і ти будеш важливою, дуже важливою людиною. Коли машина під'їде, ти маєш нахилитися і подивитися, чи водій поклав гроші в ящик з прорізом. Будеш сносити форму, дуже гарну форму. Мелдон замислився, а тоді нерішуче знову кивнув головою. Маленький чоловічок продовжував нести всіляку нісенітницю. Він заповнював бланки, а Мелдон стояв поруч з ним, дивлячись в нікуди. Ти підеш ось сюди. Прямо зараз ти підеш сюди. Ось тут написано, куди йти, зрозумів. Просто сідай на трансміський човник, зупинка тут. Ось на цьому рівні, у той, на якому намальовано велику цифру дев'ять. Ти ж знаєш, як виглядає цифра дев'ять?» Мелдон тупо моргнув і знову кивнув. Клерк насупився. «Інколи мені здається, що ці хлопці дещо переборщують. Ну, нічого, за кілька днів ти відчуєш себе краще. Твоє сприйняття загостриться, як у мене. Ну, а тепер вирошай туди...» І тобі дадуть ідентифікатор і форму. І поставлять тебе працювати. Добре? Е-е-е. Дякую. Мелдон повільно дошкандибав до виходу, пройшов через турнікет і опинився на залитій яскравим сонцем пішохідній доріжці четвертого рівня. На сліпуче блискучому табло біля входу до човника з'явився напис «Посадка номер 9 Мелдон засунув отримані від реєстратора папери в кишеню і побіг до зупинки. Наступного дня, рівно о восьмій ранку, Мелдон вийшов з гуртожитку. Вдягнений він був у стандартний студентський костюм, який побував в бувальцях, а в руках ніс важкий речовий мішок з формою збирача дорожнього мита, отриману напередодні. На лацкані красувався новий жовтий жетон. Мелдон дістався до вуличного рівня на вантажівці. Там пересів у машину, котра їхала на околицю, і вийшов на зупинці неподалік від району дешевих крамниць, котрі групувалися навколо 5-ї авеню та 45-ї стріт. Мелдон вибрав зачуханий магазинчик, заставлений рядами вішалок з одягом немодних фасонів. Ткнувши пильні двері, він увійшов в довгу тьмяно освітлену кімнату в якій смерділо нафталілом і прілою шерстю. За прилавком стояв низенький господар крамнички, над його відстовбурченими вухами стирчали пучки сивого волосся, а розстебнутий жилет виставляв на загальний огляд неосяжне черево. Март підняв свій мішок, відкрив і вивалив на прилавок форму збирача податків. Товстун обережно стежив за його діями. «Скільки дасте за це барахло?» – спитав Мелдон. Торговець покрутив в руках темно-блакитну тужурку, світло-сині штані, скривившись, помацав матерію. Перегнувшись через прилавок, він зиркнув на вхідні двері і поглянув на мішок у руках Мелдона. Тоді задумливо подивився на Марта і на формений одяг на прилавку. «Даю п'ять кредиток!» «За все?» Та воно вартує не менше сотні. Товстун, насупившись, дивився на жовтий жетон на лацкані Мелдона. Кай жетон вас не турбує, заспокоїв його Март. Він крадений, як і решта барахла. Гей, про що це ви? У мене тут респектабельний заклад, ви що, коп? Я не збираюся даремно витрачати час, різко заявив Мелдон. Нас ніхто не підслуховує, повернімося до справи. Можете зрізати галунці й гудзики?» «Десять кредиток? А більше не дам!» – промовив Товстун, понизивши голос. «Мені теж треба на щось жити, га? Будь-який ледар може спокійно отримати одяг у соцзабесі. А хто купить його у мене?» «Не знаю. Я згоден на двадцять». «П'ятнадцять! Та й то це вже грабіж!» «Окей». Але додайте ще комбінезон ремонтника, і домовились. Ну, нового товару я не маю, але підібрати через 10 хвилин, закотивши рукави промасленого комбінезону, Март вийшов з крамнички. Жовтий жетон блищав на нагрудній кишені. У центрі широкого, площею з чверть акра, димчато-сірого килима стояв письмовий стіл із вибіленого плавника. Дівчина, що сиділа за столом, з неприхованою ворожістю дивилася на Мелдена. І "Я точно знаю, що з обладнанням у нас все в порядку", зарозуміло заявила вона. "Послухай, сестро, нехай кожен з нас займається своєю справою. Я сантехнікою, а ти диктографом". Март зняв з плеча сумку з інструментами і зробив вигляд, що збирається поставити її на килим. Мені сказали з'явитися до спортзалу для керівників працівників на 9 рівні міської вежі. Я сюди й і прийшов. І тепер чи ти скажеш мені, де знаходиться сауна, чи я піду і подам скаргу в проспілку? Ну? Наступного разу, грубіян, користуйся ліптом для обслуговуючого персоналу. Вона натисла якусь кнопку. І стінна панель ковзнула вбік, відкривши вхід до спортзалу. Чоловіча парильня, праворуч, жіноча ліворуч, захальна прямо. Обирай! Мелдон пішов по вимощеному кахлем коридору повз запотілі двері. Коридор загнувся спершу в один бік, тоді в інший, і Март, відчинивши двері, опинився у просторій залі, що виблискувала хромом. І червоною фарбою пластмасових лав, гімнастичних коней, паралельних брусів, тренажерів і гир. На підлозі лежав товстун у білих шортах і без особливого ентузіазму смикав ногами у повітрі, наче крутив педалі велосипеда. Мелдон пройшов через залу і відчинив ще одні двері. Крізь стелю з димчатого скла пробивалося тепле сонячне світло. Тропічні рослини схиляли широке листя над килимом кольору трави. Навколо бірюзового басейну блищали хромовані поручі. На надувних матрасах лежали засмаглі чоловіки у плавках та темних окулярах. Праворуч виднілися двері з великим написом «Роздягальня тільки для членів». Мелдон зайшов туди. Вздовж стін двома рядами Стояли шафки кольору слонової кістки, а між ними довга м'яка лава. Дещо далі у темряві душової блищали розпилювачі душів. Мелдон поставив сумку на лаву і дістав 12-дюймову фомку. Віджавши верхній край дверцят однієї з шафок, Мелдон зазирнув всередину і побачив довгу металеву планку, яка виконувала роль засуву. Март повернувся до сумки з інструментами і витяг довгі вузькі кліщі. Трохи повозившись, він затиснув засув і дверцята, брязнувши, відчинилися. Однак на розчарування Мелдона шафка була порожня. Він спробував вдачу з наступною шафкою і виявив у ній світло коричневий костюм, котрий неодмінно надяг би, якби йому було років двадцять. Март рушив далі. Через чотири ящики він знайшов темно-бордовий костюм з дорогого синтетичного матеріалу, пару червоних туфель і рожеву сорочку. Март швидко оглянув вміст кишень і виявив гаманець, набитий десятикредитними банкнотами, клубну картку та синій ідентифікатор з золотою застібкою у вигляді алігатора. Март залишив гаманець та гроші на полиці, запхав одяг у сумку з інструментами та попрямував до дверей. Несподівано вони розкрилися. І кинувши на Мелдона косий погляд, у роздягальну влетів один із тих, хто приймав сонячну ванну. Поспіхом обійшовши басейн, Март вийшов в коридор, у дальньому кінці якого вже знайома йому зарозуміла дівчина про щось розмовляла з дуже здивованим чоловіком. Вони обоє повернули голову в бік Марта. Той Відразу ж шмигнув у перші двері, що трапилися, і опинився в кімнаті, з безлічу вкритих білими простирадлами столів, обставлених лампами і широкими рефлекторами, заваленими всілякими качалками, валиками та іншим приладдям для масажу. Величезний товстун з волохатими руками і лисою головою, вдягнений у біле облипле трико, склав газету і, жуючи зубочистку, дивився на Мелдона. На його грудях. Теліпався рожевий жетон. «Е... А де душова?» – поцікавився Март. Товстун кивнув в бік дверей позаду. Мелдон увійшов до довгої кімнати з безлічю душових лійок та кранів. Іншого виходу з душової не було. Март кинувся назад, але натрапив на Товстуна, котрий загороджував вихід. «І то радість! Нарешті!» «Хтось вирішив усунути цю течу», – сказав Товстун, не виймаючи зубочистки з рота. «Три місяці тому я дзвонив стосовно неї. Ви, хлопці, не вельми поспішаєте». «Доведеться повернутися за інструментами», – промимрив Март і спробував протиснутися повз Товстуна, але той не зрушив з місця. «А в тебе в сумці хіба не інструменти?» Я взяв не ті інструменти. Март спробував знову пролізти в двері. Товстун витяг зубочистку з рота і насупився. Адже в тебе є розвідний ключ, правда? У тебе є кусачки, викрутка. Що тобі буде ще потрібно, аби усунути цю паршиву течу? Ну, мені буде потрібний віджимний гайковерт, сказав Марк. І десектор а також один-два системні мультивібрат... Що ж ти прийшов сюди, не захопивши з собою, ей, як їх там? Свої оті хріновини!» Товстун з підозрою дивився на сумку з інструментами. «Хіба в тебе в сумці не стандартний набір інструментів?» е, «Певна річ стандартний, але всі викрутки та гайкові ключі призначені для правобічного різьблення. А тут анома ну подивимося. Товстун простяг руку до сумки. Март швидко відступив назад. Але можливо, вдасться обійтися підручними засобами, закінчив він. Котрий з них? Голковий дощ. Третій праворуч постійно крапає. Коли я читаю, це зводить мене з розуму. Март поставив сумку на підлогу. З вашого дозволу. Я вважав би закраще лишитися самому. Дуже не люблю, коли спостерігають, як я працюю. Товстун хмикнув і вийшов. Мелдон відкрив сумку і дістав з неї розвідний ключ і почав відкручувати широке стопорне кільце. Вода закрапала, потім забила товстим струменем. Март підбіг до дверей і поштовхом відчинив їх. «Гей, що ж ви не сказали, що вода не виключена?» а! «Ви маєте перекрити головний вентиль! Швидше, поки нас не затопило!» Товстун схопився і побіг до виходу. «Залишайтеся біля вентиля і зачекайте п'ять хвилин, а тоді відкриєте його!» Грюкнули двері. Март втягнув сумку з інструментами у масажну і швидко зняв з себе брудний комбінезон. Погляд впав на акуратно впаковані комплекти до яких входила спідня білизна, шкарпетки, зубні щітки та гребінці. Він вибрав собі відповідний комплект і зняв з себе залишки одягу, видані в соцзабезі. Зовні почувся крик. Тупить ніг! Хтось біг! Двері відчинилися. У масажну влетів чоловік, якого Март раніше бачив у солярії. «Де Чарлі? Якась скотиняка поцупила мій одяг!» Колишній студент Схопив рушник, накинув на голову і повернувся спиною до несподіваного гостя. Далі взявся, що сили вдавати, що співаючи витирає волосся. «Робочий! Ось сумка з його інструментами!» Март повернувся, зірвав з голови рушник і вихопив з рук чоловіка сумку з інструментами та сильно його штовхнув. Втративши рівновагу, чоловік вилетів у душову. Мелдон зачинив двері, замкнув їх і кинув ключ у зливний бачок. Криків з душової майже не було чути. Март загорнувся в рушник і вискочив у коридор. Там вже зібралося чимало людей. Одні в білих халатах і трико, інші замотані рушниками, а третій у вуличному одязі. І всі водночас говорили. «Туди!» – крикнув Март і невизначено вказав рукою на роздягальню. «Не дайте йому втекти!» Мелдон проштовхався крізь натовп і пішов коридором. Агов, А чому в нього сумка з інструментами?» – вигукнув хтось. Март відразу ж пірнув у найближчу кімнату і опинився у парній. Жінка з червоною розпареною шкірою, вкритою бісеринками поту і рушником на голові в формі тюрбану, обурено дивилася на Мелдона. «Що ви тут робите?» «Загальна парна! Далі по коридору!» Судом, нахапаючи повітря ротом, Март пройшов повз неї і відчинив двері. Вибіг у маленьке приміщення, заставлене картонними коробками. У стіні навпроти був ще один прохід. Мелдон опинився у порожньому безлюдному коридорі. Трьома кімнатами далі виявився порожній склад. За п'ять хвилин, перевдягнувшись у респектабельний бордовий костюм, Март покинув склад і незабаром дістався дверей з написом «Вихід». За дверима було вистелено килимом фоє з безлічу ліфтів. Мелдон зайшов до одного з них, і ліфтер зі скрипом зачинив двері. «Ваш жетон, пане!» Март показав йому синій ідентифікатор. «Вниз, пане!» «Ні!» – рішуче відповів Март. «Нагору!» Мелдон вийшов на п'ятому рівні. Тут все було тихо і спокійно. «Як пройти до випробувальних кімнат першого ступеня?» – запитав він. Ліфтер вказав йому на нескінчений коридор з безлічу дверей. «Хочете спробувати стати великим цабе? Так, пане?» – поцікавився ліфтер. «А мене ні за що в світі не заманиш на таку роботу. Навіщо мені та відповідальність?» Двері ліфта зачинилися. Зобразивши заклопотаність на своєму обличчі, Март пішов коридором. За словами Глеміс, десь на цьому рівні знаходиться центральний архів відділу особового складу. Знайти його буде не надто важко, ну а потім? Потім доведеться щось зімпровізувати. Ярдів через сто на перехрещенні двох коридорів на стіні висів показчик, котрий повідомляв про те, що якщо Март хоче потрапити до відділу вивчення особового складу, то йому праворуч. Колишній студент повернув праворуч і пішов по узвідкриті двері, в яких мехцем помічав неяскраві фарби, грати кондиціонерів, рослини в горщиках та діжках і бездоганно вдягнених дівчат з акуратними зачісками, котрі сиділи або за великими комутаторами, або за порожніми столами. Суворі написи на дверях говорили – відділ програмування, відділ вакансій, відділ екстраполяції даних ступеню 3. Попереду почувся тупіт, який став значно густішим, коли Мелдон наблизився до широких подвійних дверей. Притулившись обличчям до скла, він побачив довге приміщення, заставлене масивними металевими шафами, що сягали стелі. Проходами між шафами ходили люди в запорошених коричневих халатах, вони звірялися з паперами в руках і робили в них якісь позначки, натискаючи клавіші на клавіатурах, з'єднаних з гігантськими шафами. За столом, неподалік від дверей, сидів чоловік з заклопотаним виразом обличчя. Він відірвав погляд від столу і помітив Мелдона. Тут вже було не до вагань. Март відчинив двері і увійшов всередину. Доброго ранку, добродушно сказав він. «Я шукаю центральний відділ особового складу. Я туди потрапив?» Сумний завідувач явно хотів щось запитати, проте ніяк не міг наважитися. На комірі його гавайки блищав зелений ідентифікатор. «Ви... ви зі спецвідділу?» – нарешті невпевнено запитав він. «Можна і так сказати», – весело відповів Мелдон. «Я ніколи не був тут, у відділі вивчення особового складу». Тому сказав собі, якого біса? Чому б мені не піти туди і не побачити все на власні очі?» Март начепив на обличчя розслаблену усмішку, взявши за зразок усмішку декана Вормвела, яку той зазвичай вдягав, коли починав спілкуватися зі студентами. «Ну, пане, тут знаходиться відділ обробки даних, а вам, мабуть, потрібний архів!» Март миттєво зорієнтувався. «Я не зовсім зрозумів, чим займається ваш відділ!» Завідувач неохоче підвівся. «Ми зберігаємо тут оригінали поточних анкет особового складу!» Почав він, проте несподівано перервав пояснення. «Е, вибачте, пане, а чи можу я побачити ваш ідентифікатор?» Мелдон дав теплій усмішці згаснути на декілька градусів і лише потім намить Блиснув своїм синім жетоном. Завідувач навіть витяг шию, коли Март сховав жетон. «Ну, а тепер, – швидко сказав Мелдон, – мабуть краще почати з азів і коротко описати мені, чим ви тут займаєтеся!» Він глянув на настінний годинник. «Тільки не надто затягуйте лекцію! У мене обмаль часу!» Завідувач заклав пальці за пояс і роззирнувся на всі боки. Е, «Ну що ж, пане, почнемо звідси!» За десять хвилин вони зупинилися перед високою зі скляними дверцятами шафою, всередині якої на блискучих валах лежали бобіни з плівками, а весь простір над і під за кожним рядом бобін був забитий кольоровими пластмасовими деталями найрізноманітніших форм. «Зрозуміло, все це керується електронікою», – продовжував розповідати завідувач з дивним акцентом. У середньому за день ми заносимо до особових справ 4 мільйони 19 тисяч рішень, прийнятих державними службовцями. Причому середній час затримки пропускних каналів не перевищує 4 мікросекунд. А звідки ви отримуєте інформацію? Ніби не охоче, з обов'язку поцікавився Мелдон. Нам згодовують всі дані директоратів. І відділу тестування теж? Ліниво спитав Март. Так, звичайно, це наш найбільший постачальник даних. Включаючи дані п'ятого та сьомого розрядів, завідувач кивнув. З восьмого до другого. Дані технічних спеціальностей зберігаються окремо в банках пам'яті Ю та Я. Ось тут. Він вказав на дві шафи, пофарбовані в червоний колір. Зрозуміло. Саме сюди заносяться нові випускники технічних вузів, так? Так, пане. Дані про них в алфавітному порядку передаються до відділу тестування, а потім, згідно з отриманими оцінками, випускники ранжуються для присвоєння розряду та працевлаштування. Март кивнув і рушив далі проходом. Кожен з банків пам'яті було позначено своєю літерою. Март зупинився перед шафою, де було видно «Велику літеру Б». «Погляньмо на типовий запис», – запропонував він. Його гід підійшов до клавіатури, натис на клавішу, увімкнувся екран монітора. На ньому з'явилися літери та знаки. «Баюл Фелікс» – «В-634-87-35-009-Б-1». А трохи нижче – складний візерунок з точок. «А мені можна?» Марк натиснув на клавішу, і після тихого клацання ім'я на екрані змінилося. Бакарський Х'юман А. Мелдон глянув на незрозумілий точковий код під ім'ям на екрані. Наскільки я розумію, кожна точка має своє значення. У першому ряді вказується фізичний профіль особи. Це початкові 9 точок. Потім слідує психологічний профіль, наступні 21 точка. Потім Завідувач монотонно продовжував лекцію, і Марту лишалося лише у потрібних місцях кивати або підтакувати. «Освітній профіль тут. Стривайте!» – перебив його уявний ревізор. «Припустімо, що дані мають помилку. Ну, скажімо, неправильно вказано середній бал, отриманий людиною під час тестування. Як ви його виправите?» Завідувач насупився. Куточки його рота опустилися. Відразу стало помітно, що він дуже немолодий. «Зрозуміло, я зовсім не маю на увазі, що помилка сталася з вашої вини», – швидко додав Март. «Але мені здається, під час обробки даних через збій в устаткуванні можуть загубитися десяті частини. Адже таке іноді трапляється, га?» І він з розумінням посміхнувся. «Ну...» Таке трапляється раз чи двічі на рік. Проте великої шкоди від цього немає. Під час наступного перегляду помилковий запис просто анулюється. От і все. То ви не... Е, не робите виправлення? Роблю, якщо мушу змінити якусь графу. Завідувач натиск кілька клавіш на клавіатурі і напис на екрані поплив вгору і вбік. А одна з точок збільшилася в розмірах і поділилася на безліч ретельно впорядкованих кцяток. Припустімо, нам потрібно сюди внести зміни. Я просто стираю цей код, а замість нього друкую новий. Всього секунда і... Чи не можна докладніше? Щоб таке придумати? Ну, скажімо так, ви хочете відобразити в особовій справі, що якась людина закінчила технічний виш. А... Тоді я внесу цей символ до восьмого рядку, до четвертої колонки. Ось сюди. Код конкретної технічної спеціальності має перебувати в 900 групі. Він набирається за допомогою ось цих клавіш. Завідувач вказав на низку кольорових кнопок на клавіатурі. А потім особова справа автоматично передається до банку пам'яті «Ю» чи «Я». Це була чудова екскурсія, сказав Март. Я подбаю про те. Щоб моя подяка була зареєстрована в вашій особовій справі Сумний завідувач на силу вичавив з себе посмішку Я намагаюся виконувати свою роботу А тепер, якщо ви не заперечуєте Я поблукаю тут і поспостерігаю, як іде робота Я маю ще кілька хвилин до початку наради Емм, пане Супроводжувати сторонніх не входить ні до чиїх службових обов'язків, крім нічого страшного. Я з задоволенням поблукаю тут один. Мелдон повернувся спиною до завідувача і пішов проходом. У кінці ряду шаф зі стрічками він озирнувся і побачив, що завідувач вже сидить за столом біля дверей і сумно хитає головою. Март швидко звернув третій прохід, минув банки пам'яті з літерами ОН і опинився перед клавіатурою, з'єднаною з шафою, на якій була навальована літера М. Він натиснув на клавішу, і на екрані з'явилося ім'я Майонович. Мелдон ще кілька разів натискав на клавішу, і на екрані мінялися інші імена. Маккіс Малачі, Мелдон Салі, Мелдон Март. Він відірвав погляд від екрану. У кінці проходу стояв технік і спостерігав за ним. Март схвально кивнув. «Апаратура у вас, що треба?» Технік нічого не відповів. Він просто стояв з відкритим ротом і дивився на Марта. На грудях у нього блищав рожевий жетон. Мелдон глянув на стелю, на підлогу і знову на техніка. Той, як і раніше стояв на тому ж місці. Несподівано, він закрив рота і рішуче повернувся до завідувача. Март швидко натиснув клавіші на клавіатурі. Одна з точок збільшилася, заповнила собою весь екран, подробилася на безрічцяток. Так, восьмий ряд, четверта колонка. Технік зауважив різкий рух Марта, обернувся і швидко попрямував до нього. «Ей!» «Ніхто не має права лізти у... спокійно, друже!» – рішуче обірвав його Мелдон. Відповідай на кожне питання чітко і коротко. Зараз ти будеш перевірений на швидкість та правильність відповідей, з яких знаків складається код технічних спеціальностей у 900-й групі». Захоплений зненацька технік підняв брови і здивовано відповів. «Три, але...» «Назви! Мені зараз спеціальний код для інженерів мікротроніків, котрі закінчили інститут з відзнакою!» Несподівано з-за дверей почулися чиїсь гучні голоси. Безліч людей одночасно питали про щось. Март почув, як завідувач їм відповідає. Чухаючи потилицю, технік застиг на нерішучості. Март квапливо застукав по кольорових клавішах. «901», «922», «936», він на вніс у свою особову справу коди дюжини технічних спеціальностей. Куточком ока Мелдон помітив, як на одній із червоних панелей мигнув вогник. Його особова справа автоматично перемістилася до спеціальних банків пам'яті. Натиснувши на кнопку, Марк прибрав своє ім'я з екрана і попрямував у дальній кінець зали. Технік пішов за ним. «Гей ви! В чию особову справу ви тут залізли?» Я не зробив нічого поганого, запевнив його Мелдон. Просто виправив помилку. А тепер, прошу мене вибачити, але я спізнююся на нараду. Мені потрібно перевірити ваші слова. Чи я особова справа це була? О, я не знаю. Я її вибрав на вмання. Але ж у нас тут сто мільйонів особових справ. Правильно, вигукнув Март. «Поки що ви заробили тисячу балів. А тепер я маю часу лише на одне питання. Де тут є інший вихід?» «Містера, краще вам не йти, поки я не порозмовляю з-за Март помітив двоє дверей, на яких не було жодних позначок. «Не турбуйтесь! Та й що ви скажете начальнику? Що можливо, всього лише можливо, в одну зі ста мільйонів особових справ...» «Вкралася крихітна помилка!» «Це, напевно, його дуже потішить, га?» Мелдон відчинив найближчі двері. «Гей, що?» – спробував зупинити його технік. «Не кличте нас! Ми самі покличемо!» – проголосив Март і зачинив за собою двері. І тільки коли вони з гучним клацанням зачинилися, він зрозумів, що потрапив у крихітну підсобку. Март обернувся і провів рукою по дверях, сподіваючись знайти ручку, але ручки не було. Його оточувала непроглядна темрява. Март квапливо обмацав стіни. Вони були зовсім гладкі. Підстрибнув, але до стелі дістати не зміг. Зовні долинули крики техніка. У будь-яку секунду двері можуть відчинитися. І що тоді буде? Він став навколішки і почав досліджувати підлогу. Звичайна підлога, абсолютно гладка, без будь-яких отворів і люків. А потім Март боляче вдарився ліктем об щось металеве. Він простяг руку і майже на рівні підлоги намацав залізні грати двох футів шириною і висотою з фут. З них ішов рівномірний потік холодного повітря. По кутках грати тримали чотири гвинти. Март поліз в кишеню... Витяг монету і викрутив гвинти. Грати вивалилися зі стіни і впали в підставлені руки Марта. Він дбайливо поклав їх на підлогу, проліз у провід. Майже відразу провід зробив різкий поворот. Попереду з'явилася світла пляма, викреслена квадратами ще одних гратів. Колишній студент проповз туди і крізь грати... Зазирнув в кімнату, з якої долинали гул, дзищання та клацання механізмів. Все приміщення було заставлене величезними обчислювальними машинами, на панелях яких весело переморгувалися лампочки та тремтіли стрілки індикаторів. Мелдон смикнув за ґрати, але вони досить міцно трималися в стіні. Тоді він посунувся іще трохи вперед. Відразу за ґратами... Повітря-провід плавно повертав праворуч і розширювався дюймів на шість. Упершись руками в стіну, а ногами в грати, Март щосили намагався виштовхнути їх. Під ударами його ніг вони розгойдувалися все сильніше і сильніше і зрештою з гуркотом впали на підлогу. Март виліз ногами вперед. У кімнаті нікого не було. На одній стіні висіли плакати з техніки безпеки. Март знову заліз у повітря провід і рачки повернувся до підсобки. за дверей, як і раніше долинали голоси. Март простяг руку, намацав на підлозі грати і закрив ними отвір в стіні. Двері підсобки відчинилися. Мелдон затамував подих, на мить настала тиша. Але, пролунав голос техніка, кажу вам, цей тип влетів у підсобку неначе запізнювався на ракету до Парижа. Я не хотів випускати двері під сопку з виду, тому стояв тут і кричав. Мабуть, ви помилилися. Він, мабуть, заскочив у сусідні двері. Двері зачинилися. Март з полегшенням зітхнув. Ну що ж, тепер можна трохи відпочити і заразом подумати, як вибратися з п'ятого рівня. Мелдон, крадучись, пройшов вузьким проходом між величезними обчислювальними машинами, звернув заріг і ледь не зіткнувся з рудоволосою темноокою дівчиною, чиї пухкі красиві губки відкрилися у здивованому «О!» «Вам не можна тут перебувати?» – сказала дівчина і вказала олівцем на двері у себе за спиною. «Поки не буде завершено тестування, всі екзаменовані повинні лишатися у своїх кімнатах». «Я... Е, е, розумію». Додала вона, але вже дещо менш суворо продовжуючи, «Чотири години поспіль без перерви – це дуже важко, але краще повернутися у свою кімнату, поки вас тут ніхто не помітив». Март кивнув, усміхнувся і попрямував до дверей, на які вказувала дівчина. Озирнувшись назад, він побачив, що вона вивчає показання приладів і не звертає на нього жодної уваги. Март пройшов повз потрібні двері і спробував відкрити наступні. Вони прочинилися. Март вступив до маленького охайного кабінету. За столом, на якому серед інших речей красувалася витончена ваза з самотньою трояндою та табличка з написом «Міс Фрінклес, відділ працевлаштування», Сиділа жінка з великими круглими очима і каштановим волоссям. Воно було стягнуте на потилиці в тухий вузол. Коли Мартовіййшов до кабінету, жінка глянула на настінний годинник. "Боюся, на сьогоднішнє тестування ви вже запізнилися", сказала вона. "Вам доведеться повернутися сюди в середу вдень. А по понеділках тестування розпочинається вранці". І вона співчутливо посміхнулася. Дуже багато хто плутає наш розклад, тому вам не варто переживати. Ох, спробував зобразити прикрість Март. А а чи не можна мені, ну, хоча б із запізненням, але розпочати тестування? Дама похитала головою. На жаль, це неможливо. Перші результати вже надходять. Вона кивнула вбік Мініатюрної копії тих величезних обчислювальних машин, що стояли в сусідній кімнаті. Машина раптом клацнула і загуділа. Міс Фрінклес натисла кнопку у себе на столі. В апаратурі щось клацнуло. Жінка подивилася на неї. Знову пролунало клацання і машина загуділа. Міс Фрінклес знову натисла кнопку. Викликала черговий дзвінок. Март стояв і думав. У нього лишилася лише одна проблема – як лишити міську башту, не привертаючи до себе уваги. Всі інші проблеми вже успішно вирішено. В особистій справі з'явився запис, що він, закінчивши виш, отримав технічну спеціальність. Навіть більше 12 спеціальностей, втім, може краще йому було зупинитись на одній, раптом хтось помітить. «Бачу, ви задивилися на комп'ютер», – сказала міс Фрінклес. Дуже компактна модель, чи не так? До речі, ви не кібернетик? Мелдон зам'явся. Але як вас звати? Я хочу перевірити вашу особову справу та переконатися, чи все там гаразд, адже на вас всереду буде чекати тестування. Март глибоко зітхнув. Панікувати поки що не варто. Мелдон, сказав він. Март Мелдон. Міс Фрінклес витягла з ніші складний апарат, схожий на номерний диск для телефону, і набрала довгий код, поклавши апарат на місце. Минуло десять секунд. Пролунало клацання, і невеличкий екран, вбудований у кришку столу, засвітився. Дама нахилилася до нього, а тоді захоплено перевела погляд на Марта. О, містер Мелдон, та у вас чудові дані! Я навіть уявити собі не могла, що мені колись доведеться тестувати людину з такою різнобічною підготовкою, як у вас. Ну, промимрив Март, посміхаючись дещо сконфужено, нічого особливого. Хо -хо, нічого особливого, ейтетика, фізіологія клітин, системи, що самопідтримуються. Ну, я ненавиджу вузьку спеціалізацію, сказав Март. «Кібернетика? Го, містер Мелдон, Та ви просто знущаєтеся з мене, милуючись цим комп'ютером!» «Ну...» Март Бочком спробував вийти до дверей. «Так, ми з нетерпінням будемо чекати ваших результатів тестів, містер Мелдон. а поки що дозвольте показати вам наш новий комп'ютер, який вас так захопив». Вона схопилася і обійшла стіл. Він чудово економить час, та до того ж позбавляє необхідності робити масу операцій з оригіналами записів у банках даних. Коли іспитник натискає клавішу «Виконано», його тест з відповідями у двійковій формі передається сюди на обробку. Цей комп'ютер здатний зробити більше тисячі операцій порівняння в секунду, видаючи результати обчислень у десятковій системі і заносячи їх в особову справу в банках пам'яті. При йому не потрібно при кожному перекодуванні здійснювати операції з усім масивом даних особової справи. Завдяки цьому економляться величезні гроші, адже кожна така операція коштує платникам податків 75 кредиток. Так, дуже вражаюче. Зауважив Март, якби ж йому вдалося ненадовго перервати цей нескінченний потік інформації, якби він міг поставити кілька питань, досить безневинних, але тихо брязнув дзвінок. Міс Фрінклес замовкла і натисла клавішу настільного комутатора. «Міс Фрінклес, ви не могли б на хвилинку зазирнути до мене? Надійшло повідомлення про божевільного, який блукає будівлею». «О, Боже!» – вона кинулася до дверей, а потім зупинилася і озирнулася на Марта. О, «Будь ласка, вибачте мені, я... я зараз повернуся». Март почекав з хвилини і також кинувся до дверей. Але раптом його осяяло. Він глянув на комп'ютер. Результати всіх тестів обробляються у цьому невеличкому пристрої. А що якщо... Побіжний огляд вказав, що комп'ютер був близьким родичем тих настільних систем, з якими Марту доводилося мати справу під час практичних занять з злощасної теорії аналогій. Відповіді спитника у вигляді двійкового коду вводяться у комп'ютер і там порівнюються із закладеними у програму правильними відповідями з кожної спеціальності. Перші три цифри сигналу – це код спеціальності. Результат перетворюється на графічну форму, придатну для занесення в особову справу. Все настільки просто, що навіть не цікаво. Марк натиснув на важіль стильного боку комп'ютера і вилучив корпус. Міс Фрінклес мала рацію, стверджуючи, що цей комп'ютер нової моделі. Здебільшого, він складався з мініатюрних деталей і модулів, котрі легко замінюються. Тепер знадобляться інструменти. Мелдон обнишпурив стіл і знайшов пилку для нігтів та дві шпильки для волосся. Марту не потрібно було підробляти вхідний сигнал. Потрібно лише створити коротке замикання у блоці кодів так, щоб вони видавали остаточні оцінки тесту. Мелдон примружився і вдивився у wnętrіщі комп'ютера. Зліва біля краю плати знаходилася група крихітних контактів, які повинні були замикатися або розмикатися, залежно від набраних балів. На п'ятачку площею в півдюйма знаходилося дев'ять рядів по дев'ять контактів в кожному. Марк мав виконати найтоншу роботу. Він розігнув шпильку і обережно торкнувся нею входів мініатюрних реле. Верхній ряд контактів замкнувся і на бічній панелі комп'ютера спалахнула червона лампочка. Март відкинув шпильку вбік і швидко звірився зі своєю анкетою, яка, як і раніше, висвічувалася на екрані. Він ніжно повернув маленькі зубчаті барабанчики, встановив на них п'ять букв і чотири цифри свого особистого ідентифікаційного номеру. Потім натиснув на клавішу, вимкнувши екран, і встановив корпус комп'ютера на місце. Коли міс Фрінклес повернулася, Март сидів на стільці і розсіяно гортав останній номер популярної статистики. Судячи з усього, внизу на дев'ятому рівні біснується якийсь божевільний ремонтник. Ледь чутно повідомила йому перелякана пані. Він убив трьох людей і підпалив. Ну, мені час іти, сказав Март і підвівся. Гарна у вас машина, дуже гарна. До речі, вона керується лише автоматично чи вручну теж? О, звичайно, комп'ютер має і ручне керування. Хіба ви його не помітили? Перш ніж результати тесту будуть передані до центрального архіву, я маю їх перевірити, а раптом хтось шахраює або закінчить тест надто пізно. Якщо відразу ж не зреагувати на це, попередні оцінки можуть бути поставлені під сумнів. Так, зрозуміло. «А щоб передати дані до Центрального архіву, ви... ви просто натискаєте на цю кнопку?» – спитав Март, нахиляючись над столом і натискаючи на клавішу, яку раніше використовувала міс Фрінклес. Пролунав дзвінок, і червона лампочка на бічній панелі комп'ютера згасла. «Ой, ви не повинні були!» – вигукнула міс Фрінклес. «Звичайно, нічого страшного!» Нічого не сталося е, такого, додала вона виправдовуючись, але... Двері відчинилися, і в кабінет увійшла та руденька, яка відіслала Марта в кімнату для іспитників. А, ось ви де, сказала вона, побачивши Марта, а я шукала вас в кімнаті для тестування. Міс Фрінклес здивовано глянула на Мелдона. Але мені здалося... Вона розсміялася. «Містер Мелдон, ну і жартівник же ви? Самі давно вже закінчили іспит, а мене переконали, що запізнилися». Март невинно посміхнувся. «Барбаро, ми маємо негайно поглянути на бали. Те, що я дізналася про його академічні успіхи, просто фантастика. Він закінчив університет відразу за десятьма спеціальностями і за кожною з відзнакою». Екран на столі знову засвітився. Міс Фрінклес натиснула клавішу і відразу ж перейшла з першої сторінки анкети на другу і вражено застигла. Містер Мелдон. Я, я знала, що ви чудово впораєтеся з тестом, але отримати всі найвищі оцінки? Двері з коридору з гуркотом відчинилися. Міс Фрінклес Почав було високий чоловік і... замовк. Він подивився на Марта, окинув його з ніг до голови, той відступив назад. «Ви хто такий? Де ви взяли цей костюм?» «Містер клад. крижаним тоном промовила міс Фрінклес. «І як ви смієте вриватися до мого кабінету без запрошення? Будьте ласкаві, поводьтесь порядно з моїм гостем». Це видатний молодий вчений, він щойно пройшов тестування і отримав за нього найвищі оцінки. Таких мені ще ніколи не доводилося бачити за час роботи у відділі працевлаштування. Що? Ви впевнені? Я лише хотів сказати цей костюм, ці туфлі. У мене консервативні смаки, зверхньо заявив Март. Ви хочете сказати, що він тут зранку? Містер Клад нарешті зрозумів, що він опинився у безглуздому становищі. Звичайно. Він був у моїй групі із питників, містер Клад, втрутилася Барвара. І я можу це підтвердити. А в чому справа? Ну, так вийшло, що маньяк, якого ловлять, він вдягнений у такий самий костюм і... Так, я боюся, я втратив голову. Ішов до вас з повідомленням, що його бачили на цьому поверсі. Він вислизнув службовими сходами, котрі вели на вертолітний майданчик, і... Чоловік замовк і ніби став меншим на зріст. Дякую вам, містер Кладд, холодно промовила міс Фрінклес. Той щось невиразно пробурмотів і вийшов. Міс Фрінклес повернулася до Марта. Я... Тримчу від захоплення, містер Мелдон. Просто чудово, підтвердила Барбара. Не щодня випадає можливість працевлаштувати людину такої кваліфікації. Ну і, звісно, у вас буде величезний простір для вибору. Я дам вам свіжі бюлетні е, наступного тижня. А чи не могли б ви знайти мені місце просто зараз? Міс Фрінклес, ви... «Маєте на увазі сьогодні?» «Негайно!» Март глянув на Барбару. «Мені тут подобається!» «Які вакансії є у вашому відділі?» Міс Фрінтлес якось дивно кахикнула, зашарілася, посміхнулася і повернулася до столу. Вона натиснула на кілька кнопок і з цікавістю позирнула на екран. «Чудово!» – видихнула вона. «Вакансія все ще вільна!» Я боялася, що за минулу годину її міг заповнити якийсь інший відділ. Вона натисла ще декілька кнопок. Біла карта у вузькій платиновій оправі з шпилькою у вигляді алігатора, прикрашеного дорогоцінним камінням, вискочила зі щелини. Міс Фрінклес підвелася і поважно подала картку Мелдону. «Ваш новий ідентифікатор, пане!» Певнена. Ви будете чудовим шефом! Март сидів за довгим письмовим столом з червоного дерева і оглядав товстий килим розміром з тенісний корт, котрий встеляв весь кабінет до широких дверей. До речі, вони також були зроблені з червоного дерева. Потім його погляд перемістився на широке вікно зі звуконепроникного поляризованого тонованого скла туди, де на тлі темно-синього неба невиразно проглядав силует башт. Март повернувся до столу, відкрив срібну коробочку, що стояла між масивним нефритовим приладом і ебеновим преспап'є, витяг з неї футляр із твердими духами шанель і принюхався. Тоді він поклав ноги на стіл і натиснув крихітну срібну кнопку в підлокітнику крісла. Замить двері безшумно відчинилися. «Барбара!» – почав Март. «А ось ви де!» – пролунав голос. Март з гуркотом скинув ноги зі столу. Йому вже доводилося зустрічати цього великого чоловіка, котрий впевненою ходою прямував до нього. «Ви вчинили підло, замкнувши мене в душовій! Ми не очікували, що справа може дійти до такого!» «Ви нас добряче затримали!» Непроханий гість розкрутив крісло і сів. «Але...» – промим Март. «Але... я...» е, «Три дні, дев'ять годин і чотирнадцять хвилин!» – сказав чоловік, подивившись на свій годинник перстень. «Маю визнати, ви з розумом використали цей час!» «Ми також не припускали, що ви спаскудити результати тестування. Більшість зупиняється, підробивши лишень записи про вищу освіту та сподіваючись спробувати щастя на іспиті». Бі «Більшість?» – спантеличено перепитав Март. «Ха, звичайно. Чи не думаєте ви, що лишень вас удостоїли честі постати перед спеціальною комісією з працевлаштування?» «У честі? Спеціальної? Я...» «Нарешті ви починаєте розуміти, містер Мелдон», – промовив чоловік, у якого Март вкрав костюм у роздягальні. «Ще три роки тому ви привернули нашу увагу як потенційний керівник найвищого рангу. З того часу ми уважно спостерігали за вашими успіхами. Ваше прізвище – Значилося у кожному списку кандидатів на «але». Але квота була скорочена, і я, о, звичайно, ми могли б дозволити вам завершити освіту, пройти тестування, отримати зелений жетон, зайняти чергу на просування по службі, 20 років орати як проклятому і, зрештою, стати керівником високого рангу. Але ми не можемо даремно гаяти час. «Нам потрібні талановиті люди і зараз, а не через двадцять чи сорок років!» Март глибоко зітхнув і вдарив кулаком по столу. «Десять тисяч чортів! Але чому ви кажете мені про це тільки зараз?» Чоловік похитав головою. «Марта, нам потрібні добрі фахівці! Нам потрібні дуже добрі спеціалісти!» Затребувані, непересічні особистості Ми не можемо собі дозволити гаяти час Підтримуючи думку, що найвища мудрість Це сподівання народу Ми живемо у місті з населенням близько ста мільйонів людей За десять років їх стане вдвічі більше У нас є проблеми, Марта Серйозні, нагальні проблеми І нам потрібні люди, котрі зможуть їх вирішити ми можемо перевірити твої знання, скласти психологічний портрет, але цього мало. Ми повинні точно знати, як ти поведеш себе у складних життєвих ситуаціях. Що робитимеш, якщо тебе викинуть на узбіччя без грошей в кишені і без будь-яких надій на майбутнє? Якщо ти змиришся і дозволиш обпалити собі мізки, ну що ж, удачі тобі. А якщо вступаєш у боротьбу і домагаєшся бажаного? Він оглянув кабінет і промовив. Тоді ласкаво просимо до нашого клубу. Аудіокниги українською студія Калідор. Подобай це відео, підпишись на канал, розповсюдь його серед друзів і напиши декілька коментарів. Це вельми Допомагає просуванню відео. Наш канал існує лише дякуючи вашій допомозі. Реквізити монобанку та посилання на Patreon у описі. Допоможи українізувати цей світ. Почуємося на калідорі!